Bai, e, hori da bix gure planteamendua ikusirik e, agintaldionetako honetako e, iru urteetan zehar guk edukitako jarrera zein izan duen, ba bueno, ez urrats eramatea ikusten genuen. Baina, eh noski egitutako e, bide hori koherente izanik ez eskera egin izan dugu ezkerrerako bira egitearena gaur herritarrek jasaten duten egoeratikana atera eta gaur egun bizi dugun krisi horretatikana ere ba itxarotenez egon eta urratsa emateko planteamenduarekin ba urratse hori ematen dugu ez eh? udal gobernuari aukera hori lehenagotikan ere zuzenketak garaia iritsi baino lehenagotikan egitarena noski ba gaur egun e, mai gainan dugun proiektua azken 3 kontinuizta dela adirazten dugu azieratikan eta aldaketa beharra dagoela ere adirazten dugu azken irurtetan eta gaurten ere hori adierazten dugu eta kasunetan ma proposamen bidez egiten dugu e, Zer eh, eskatzen diozue, udar gobernari aldatzeko ma ezkerrerako Bira hori, eman dezan. Bueno, eudal gobernari eskatzen diogu, lehenik eta bain, e, aurrekontu guztia, aldatzea, e, beharrezko dela uste dugu. Egia esan e, ez diolako erantzuten benetan herrian dagoen e, dauden beharrei, baina e, kasunetan ba, bueno, e, aldaketa txiki batzuk edo zehatz batzuk e, egiten ditugu. Horien artean, ba, bueno, lurbanku bat e, osatzerena, ezkenik e, lenik eta e, bono, e, e, elikadura zubiron atasunaren e, bidean ba, lurretik e, biltzen duguna da, gure elikaduraren oina. Harria, herri honetan urtetan zehar hala e, e, bizira ondugu e, lurretik aterata eta pentsatzen dugu ba, uno, ekonomiaren ikuspegitikan ere ezinbestekoa dela ba, lurbanku bat e, publikoa jartzearena ba, bide horretan eta e, nekazaritzatikan lanean e, bizi nahi duten e, pertsona horientzako ez azkenean e, uste dugu aukera hori badagoela e, irunek baditu e, landa lurrak eta aukera hori badagoela horretaz gain ere bueno, etxe bizitzarekin irurtetan zehar Ba, politika egiten den politikarekin bat egin ez dugu laderazi dugu aurre kontuetan ere e, bono, zuzenketak aurkeztu ditugu onartu ez direnak nekaz honetan bi kontratazio berri e, egiteko eskara egiten dugu irumbiren bitartez ba, ba, irumbik eta udalak etxe bizitzau txaren edo bigarren etxe bizitzaren e, lanketa guztia aurrera eramateko eta horren e, lanketa ba, sakonago egin etxe etxe joatearena galdetu zein diren dauden e, bono, ba, errealitateak eta hori lotuta ba alokairu sozialaren programa batekin, etxe-bizitzak, erabi daitezken etxe-bizitzak ba, bueno, ba, funtzionamenduan jartzeko alokairu sozialeko programa batekin. Horien artean ere eskaera esangurratxoenetakoa bueno, gizarte laguntzak, e, gaur egun gizarte laguntza eman ematen dire, eskenen eskenen esken dire, eusko jaularitzan eskumen abaldin badere, bueno, urtetik urtera eskaera asko handiagoak dire, Administrazioek diru kopuru handiagoa jarri bar dute eta guk uste dugu irungo udalak egoera horrerari erantzun bar diola hasieratikan diru kopuru handi bat jarriz. Aukera badago badakigoa ez bezuela ezin daitekela jarri eskumena esko eskojalaritzarena delako, baina uste dugu horrek adierazten duela benetan udala u, ba, dagoen egoerari erantzuteko preste egongo litzakela. Baina erantzuna jaso izan ditugu aurreko kreditu aldaketetan eta bestelako batzordetan, ba udala prest dagoela, orain diru kopurua jarri eta ondoren handitzeko guk uste dugu hasieratikan jarri eta benetan erantzuten zaiola dagoen egoerari. Eta bestela, gaur egun dagoen egoeratik anateratzeko ere, ba, komertzio txikiarekin egiten diren laguntza horitatik anaparte guk uste dugu ba, moneta soziala, txanpon soziala, martxan jartzeko aukera ezin jobea dela. Horrekin bultzatzen dena bertako komertzioa da, gertuko komertzioa. Erritarrek, ba, bueno, bertako monetarekin, e, bertako e, komertzioetan erozteko aukera aukiko luketa, uste dugu aukera ezin jobea dela, ba, bueno, dugun egoera honetatik e, guk gure bide propioa bilatzeko. Hori dire pixate agian esanguratzenak, horietatikana aparte baben eta berriro eskatu egun software librearen e, bidea zabaltzearena. E, azkeneko kreditu aldaketetan lukingo etxean, bueno, ba, egindako eskara, ez inbertsio txiki batekin bertan, ba lehenago ezagutzen genituen udalekoak bertara itzultzea, e, adinekoen pertsonentzako ere erabiera aunitza udiki dezaken eraikin badela uste dugu eta horietatik ana parte ere, ba, ezin ditugu azaltu, bai anaka eta landetza auzo elkartek eindako eskaerak, anakakoak, ba, bueno, prozesu part hartzaile hasi baino lehenago, e, registro bidez, e, sinaduraia 800 sinadurarekin eskaera batzuk egin zituzten. Horiekin udalgobernuak zer egingo duen e, jakin nahiko genuke EA, e, aurrekontuetan sartuko duen bertan egiten diren proposamenak eta ezin dugu azaltu, ba landetza auzo e, kritikatu duen e, gaia, ez, e, prozesu part hartzailean landetzako bileran e, bostkatu nahi izan zen proposamena, ba, desitxuratua jarri zuela udale gobernuak egu eborrian, ez da urreratera eta beraien eskaera hori aurrekontuetan joatearena da. Udal gobernak hori egingo ez balu, anakaren eta landetxaren aguk prestutasun guztia adierazi dugu horiek ba, zuzenketa bidez aurkezteko. E, badira bendikazte batzuk e, udal batza plenotako edo aurrekontutako udal batza ba, estabaidatzeko, E, nola nahi ere ez dakit, negoziazioa biderik eirekitzen ezpada, gudago benorekin, e, hauek dira, proposatuko bituzuen emendak inak, ego... Bai, guk ezen duk zuzenketa edo emendakin partzialen bitartese egingo, uste dugu hau e, e, pakete oso bat dela, e, zeuden proposamen horiek eta beste beste batzuk ere, adibidez, bai langile batzuen kontratazioan, egon bueno, ba, itezken oposaketetan, edo azpi kontratazioen e, bestelako eredu bat bultzatuz. Baino ez ditugu zuzenketa partzial bidez egingo, guk pakete oso bat ulertzen dugu, benetan e, bira hori, ezkerrerako bira hori, nora aldaketa hori beharrezkoa izateko guzti, kontuan hartu behar eta beste askoz gehiago ere eta gure asmoa izango litzake ba, uno, ba, negoziak eta horretan aurratxik emango ez balitz ba, oso koztu zen ketabate aurkeztea azkenean hasiratikan esaten dugu ez dire Ez gure aurrekontuak ez-ta herri honek behar dituenak Iaz esaten genuen edozein etxetan edozein etxetako aurrekontuak aldatu egin direla Bakoitzak bere etxean bere aurrekontu aldatu behar izan duela egoeraren gatikan Eta e, guztion etxea deitzen diogun horrek dela aurrekontuak aldatu ez dituen bakarrak Beraz ez dire ez gure eta ez-ta herriaren aurrekontuak orduan guk osoko zuzenketa bat aurkeztuko genioke Ami esker, Zuei.